Я через силу проковтнув. Світлана мовчала. Ну, що? Ледве зміг вимовити я. Її губи розтолилися. Зараз з них злетить те, що може змінити усе. Або не змінить нічого. Але вони вимовили тільки два слова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 яке не мало навіть людських лавок. Просто по під стінами на клумаках сиділи та лежали пасажири, переважно брудні та змучені. Тут же їли, спали. Де-неде валялися п'яні, відгонило бридким перегаром. Гидка картина. Автобуса довелося чекати понад дві години, хоча за нього було домовлено наперед. Ну ось нарешті, ми вже трусилися розбитою старою дорогою. З усіх щілин автобуса від цієї трясовиці здіймалася пилюка. Спека нестерпна. Не допомагали навіть розчинені вікна. Але за годину їзди автобус з нашим будзагоном таки заїхав на територію РСУ-10. Це було те, до чого ми так прагнули. Сибір і ударна будова а разом з тим – романтика та, за нашими мірками, шалені гроші. Одні 10 ми працювали усі разом на території РСУ. Чого тільки не довелося робити? Розбирали старі цегляні стіни, виготовляли з бетону тротуарні плити, залізобетонні споруди, вирівнювали котловани – Робота була в основному брудна, виснажлива та нецікава. Уявлялося все дещо інакше. Начальник РСУ Анатолій Альфредович Геслинг, виходець з полонених під час ще першої світової німців, був своєрідною людиною. Колишній штангіст потужної статури, але вже досить опасистий і з мішками під очима,